Террі прачет Кіт без прикрас Привчання справжнього кота до порядку Як правило, для справжніх котолюбів це велика проблема, оскільки у них немає навичок гучного крику і володіння прославленою згорнутою газетою. Ті, хто ці навички має, Зазвичай тримають величезних собак, які життєрадісно роблять усе, що їм надумається. Під розпачливі крики, що доносяться здалека. Ні, принц, ні, я сказала, кинь, зараз же кинь, принц, ні. Насправді усе зводиться до різниці між усередині і зовні. Більшість справжніх котів Засвоюють цю різницю дуже швидко. У більшості справжніх котів вистачає розуму зрозуміти, що сухий лоток в кутку кухні кращий, ніж клумба на вулиці, де дмуть вітри прямо з Сибіру. Мабуть, вони дізнаються це ще від матері. Хоча науці доки невідомо, як мами кішки Передають такі знання своїм нащадкам Питання вивчалося дуже ретельно Проте спостереження не дало нічого Хіба що, можливо, навчання відбувається в процесі Трохи нервової гри в котошахи Або кошенята відвідують деяку таємну школу Де їм показують графіки і діаграми Просто дивно! якими упевненими в собі і розумними зростають кошенята під наглядом своїх мам. Нас, людей, матері вже скільки тисячоліть пестують. І подивіться на нас. Якби Ромула і Рема виховала не вовчиця, а кішка, Рим був би зовсім іншим. Спершу в ньому були б іншими туалети – і це єдине, чому можна навчити кота. Так, саме так, більше ви нічого від нього не доб'єтеся. Вам може здатися, що ви досягли деяких успіхів, але насправді ви просто невірно дивитеся на ситуацію. Вам здається, ніби кіт слухняно з'являється рівно в 10 до заднього ганку, щоб отримати свою вечерю. Кіт вважає, що він привчив тюху на довгих ногах кожен вечір відкривати банку консервів. Що таке дисципліна, якщо відкинути різну нісенітницю щодо шкільних традицій і надраєної амуніції? Дисципліна – це якщо не зробиш, що я хочу, всиплю. А кіт – це така тварина – всипати який дуже важко. Собаки – інша справа. Вони завжди буквально самі підставляються під горизвісну згорнуту газету, після чого розігрують одну і ту ж сумовиту сцену з повзанням по підлозі і тужливим скавчанням. Причому так фальшиво, що акторів за таку гру безжально обсвистали б. Вдарити шкота все одно, що шльопнути похутряній рукавичці, набитій шпильками. Боляче, а користі жодної. У нас є родич. І мені називати не стану, поки не мене термін давності його злочинів в очах королівського суспільства захисту тварин від жорстокого поводження. Так от, він стверджував, що навіть для того, щоб просто привернути котячу увагу, необхідно метнути через увесь город півцеглини. Якби Франциск Азиський виявив, що ніжні паростки брокколі його гордість пожовкли молитвами цього сусідського смухастого паршивця, він зробив би ж те саме. І як би не опиралася цьому душа. Справжній котолюб іноді розуміє, що настав час вжити заходів. Заходи можуть бути наступні. Великий балістичний земляний комок – ВБЗК. Тобто перше, що потрапляє під руку, коли ви працюєте на грядках і краєм ока помічаєте силует, що злодійкувато прилаштовується серед білокачанної капусти і горошку. Ну, або серед кольорової капусти і цибулі. ВБЗК в справі охорони грядок замінює гумові кулі. Вірний спосіб, щоб покарати, але не убити. Найправильніша стратегія – вразити за допомогою ВБЗК точку на відстані дюймів восьми від носа порушника. Потрапивши під удар земляної шрапнелі, кіт підстрибне на метр. І нетравлення шлунку до кінця дня буде йому забезпечено. Серйозний недолік цього методу полягає в тому, що кіт дуже швидко розкусить вас і зрозуміє, перед ним справжній котолюб, тобто рохля. І якщо не піддаватися на блеф, то дуже скоро Увесь його бойовий запал випарується. Тюха побурчить-побурчить, вигадуючи скаргу в ООН, і заспокоїться. Четверо котів, що кожну весну влаштовували в нашому городі овочевий перл-харбор, прекрасно знали усе це і незворушно сиділи серед свистячих земляних снарядів. Чому цей тип увесь час скаче як ужалений? Читалося на їх фізіономіях. І що заважає йому як слід прицілитися? Ставок і важкий камінь. Іноді дуже рідко відливаються кішці мишачі слізки, чи, наприклад, здоровенна вівчарка з великої дороги вирішує? Підло напаскудити посеред під'їзної доріжки справжнього котолюба. А тут котолюб чисто випадково виходить за рогу з великою цибулиною в руці. Але ще краще, коли справжній котолюб прокидається від післяполудневого сну на своєму ліжку і бачить, як котяра, той самий, що нині обіймає посаду місцевого кота Йошкіна, Сидить біля ставка і напружено вдивляється у глиб в пошуках уцілілих карасів. Справжній котолюб раптом виявляє в собі здатність стартувати в усю прудкість прямо з лежачого положення. Але життя повне сюрпризів. Коти вміють ходити по воді. Я, тобто той справжній котолюб, присягається, що той кіт утік від нього прямо по поверхні ставка. А де ж був справжній кіт взятий в будинок, якщо пам'ятаєте, якраз для того, щоб відвадити чужаків? Спав на кухонному стільці, як завжди в подібних випадках, а трохи пізніше отримав на дурничку банку сардин аж надто нещасний був у нього вигляд. Покарання на справжніх котів не діють, тому що справжні коти не бачать зв'язку між покаранням і злочином. Ну, кричить трохи цей тюха, ну, кидається тапками, ну, стверджує щось там аж занадто голосно по декілька разів. І що? Тюхи взагалі дивні, що з них візьмеш? Залишається тільки прикопати калюшку і з безневинним виглядом жити далі. Психологічна війна З таким же успіхом можна запропонувати сороконіжці позмагатися в стусанах. Ви твердо вирішуєте не звертати на бридку тварину уваги, а через хвилину вже квокчете над ним – тому що він виглядає ну таким хворим і нещасним. Раптом з ним щось не так. Допомога мафії. Хіба що в крайньому випадку. Крім усього іншого, це викличе масу складнощів. Тому що, перше, мафіозі не значаться в телефонній книзі. Друге, це дорого. Чотири маленьких бетонних тапка обійдуться вам в два рази дорожче, ніж два великих. Та ж історія, що з дитячим взуттям. Третє, у кошик, де кіт спить, неможливо підкинути кінську голову. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення.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 та Слава Україні і дякую, що ви зі мною!